Keçən yani, dərs filgələr bölməsindən bahaylərdən yani danışmışlıq və digi bahailər, ümumiyyətlə, yəni bahaları öyrənməmişsən, qabaqla, yəni bahailər qabaq, deyirik ki, yaxşı olar ki, o firqənin, yəni meydanə çıxması səbəblərini, hansı firqələrin nəticəsində o meydanə çıxmışı və baxımdan biz, yəni bundan əlavə elmiş yəni firqəni öyrəndik. Onlar da, yəni e, necədir, Şeyx Ələf firqəsi idi rusiyelər və babilər və sonradan da bahailər. Yəni ki, yəni onlar biri-birlə, yəni toxumların biri-birinə töyrənənlər idi. Çünki sənin firqəsində meydana gəldi. Sonra onun tələbəsi Qadım Ruhşi, onun davamçısı oldu və yeni bir firqə yaradı və Qadım Ruhşinin də e, törəməsi onun tələbəsi, sizə deyələr, Nuhaməd e, Əli Şirazi, Babilər firqəsini yaradı və e, sonda isə, yəni bahaylərsə, həmən Ali Şirə, Əli, Əli Muhammed Şirazinin yəni, firqəsinin, ə, firqəsinin tələbəsi olan meydan Seyyid Ali Məzəndərani artıq bu bahayı meydana gətirdi və biz keçən gecə bu haqda danışdıq və onların əsas əqidələri barəsində, zərərləri barəsində danışdıq və dedi ki, bu firqə əsasdır. Deməli olar ki, beynahaq Seyhon, yəni mason ə, yahudilərinə əsas məqsədlərini həyata, firqəyə həyata keçirdilər və onların əsas ideyalarından, əqidələrindən, onların əsas dəvətələrini danışdıq onlar əsas 5, yəni dəvət uslubunda yəni, onlardan bir yəni vahdətul adyan şey, yəni bütün dinlərin birləşməsi, həqiqətdə bunlar öz dəvətinə görə, yəni onların yəni bütün dünyanın dinlərinin, yəni bahayı dininin birləşməsi idi. Həqiqətə isə bunu yəni yahudiləri ideyası idi ki, onlar bütün dinləri məhfələməyə, yox eləmək istədilər. İkinci onların yəni dəvətinin üsullarından birin yəni, əsas dəvət, yəni əsaslarından ikincisi də vahdetul avtan, yəni vətənlərin biri olması, yəni ki, onlar üçün vətən yalnız-yalnız Bəhayinin vətənidir bu doğulduğu torpaq onların vətənidir bu onun əni yaşadığı yer onların qəbərləri Sonra o Aqka şəhərində, yəni Fələstin yaxınlığında olan şəhərdə baş verilmiş və ora onların ikinci, yəni məzarı idi. Məzarına bağlı onların ciyaretgahıdı onlar. Yəni qibləni ora söndərdilər və bu da ikinci, yəni əsaslarıdır, üçüncü əsasları da onlarda Vəhdatul Ədiyanı ki, yəni dinlərin birləşdirilməsi, yəni dillərin birləşdirilməsi ki, yəni o da bunun səbəbiylə də mümkünlə ki, insanları Qurandan uzaq eləmək necədir elə həm biri Qur'an yani ərəb dilidir, ə, ərəb dili Qur'an dilidir və insan əgər misalman Qur'anı öyrənmək üçün ərəb dilini öyrənməlidir və səhə görür ki, ərəb dilini bilən insan da dinin əsaslarının, usullarını öyrənməlüsün ki, əsas mənbələrdən, məhsələrdən oxuyur və baxımdan da onların bu hilələri, də, hilələri ondan ibarətdir ki, onlar bu adla, onlar bu adla demək olar ki, əsas ə, dinləri məhzələməkdə istəyirlər hansı ki, onlar ə, mazəndaran onlar üçün etdik elədik seçdik dili özlərinə rəhsət qazaqdılar və onlar da o dil altında yəni birləşəcəydilər və şəkkəlidir ki, bunlar ə, bəzi onların kitablarına gəlir bunlar onların yəni faşla yəni necə deyirlər ibril dili qarşılığı idi və düzün Allah yəni hansı dili seçdi, seçirlər onlar və onların dördüncü, cü yəni ədəbə yəni usullarının biri də onların necə deyirlər Umu salalığı yani ki e, tam salamasılığı yani o talam, tam salması olduğu ki dünyada hiçbir bir dövüş sat ol olmasın Çafi müslüman dövüşü olmasın ve bu bakman onlar da yani cihad bayrağını kaldırmışlar yani ki tamamıyla aradan kaldım yok elemişler yani bunlarradyen e, için silgelerde umgetilen cihad diyeyen şey yoktu bu da hey getir de yani niide o dövrün Rusya ve ni İzrail ve hemsinde İngiltərənin əsas rəhbərlərinin arzuları idi ki, yəni müsəlman torpaqlarının cihad sözünü götürmək, çünki müsəlmanlara cihadı unutdurmaq, çünki hər biri ki, müsəlmanlar cihadla fəthlər edirlər, torpaqlar alırlar, düşmənlər alır, düşmənlərdən azad olurlar və onlar bu cihadı mənfəət eləməyin həqiqətən də düşmənlərə qarşı müdafiə nəticə eləmək və 4-cü və 5-inci dedil ki, onlarda qadın və kişi arasında, yəni hüquqlarının qalabaləşməyə, qadınla kişinin arasında heç bir fərqin olmaması, yəni qadınla kişinin qarabəlləşməsi idi ki, bu həqiqətən də çox batıl bir rəy idi. Çünki Allah Subhanahu taala yəni qadını zərif məxluq yaratmışdı və qadın ham biri ki, yəni Adəm əleyhissalamın Havva, Adəm əleyhissalamın əyri qabığından yaranmışdı və bu da onu göstərir ki, yəni qadın incə zərif məxluqdır və onun içəyi ki, qabırğa kəməyi onu kimsə düzəltməsə onun sındıra bilər. Və da heç vaxt düzgün deyil ki, qadınla kişi tam e, necə dünyə tam hüquqa malikdir, eyni hüquqa malik olsunlar. Çünki şərh edilir ki, şəriətdə qadınla kişinin də bəzi hüqumlərdə onların hüqumləri ayrı-ayrıdır. Həmçinin Allah Subhanahu kişiləri qadınlar haqqı və onlar adlanır, yəni qadınlar üzərində dayananlar adam, çünki yəni qadın zəif olduğu hal halda kişi ona nəfaqə elir, yardımlar elir, yəni biz edirlər, öz övçəsidir və tanəsi və ya bacısı onu nəfaqə elir, ona pul sərf eləyir da qadın, yəni zəif məxluq olaraq qalır. Və heç vaxta qadın kişi ilə ki, nə tiski, nə hərliyi, nə də ibadət. Heç bir aldaq qadın kişi ilə ibadət Sadəcə bunların bu cür e, sözlərlə, bu cür əğidlərlə, yəni deyirlər, dəvətlərin başlamasının əsas məqsəd odur ki, yəni insanları özlərinin cəlb eləminə. Hansı ki, yəni biz inşallah görəcəyik ki, Bu haylər hansı ki dövlətdə də ki dəvət edirlər, onlar o dövlətdə öz həqiqi əqidələr açıb izahar eləmirlər. Onlar sadək sətil olaraq, yəni üzəl, xüsli olaraq dəvət aparırlar və çox şeyləri xüsirlik saxlayır, saxlayırlar, gizli saxlayırlar. Hətta bu gizli olan şeyləri onlar öz e yollarını, bahəliyi qəbul edən insana da sizə atırlar. Ta ki, onu tam sınavdan keçməyir, ta ki, o müəyyən ildən sonra pişməlidir, öyrənməlidir, ondan sonra onlara bu bahəliyi sizə atırlar. Amma həqiq bunların bu <coughs> ən çirkin məqsədlərini yalnız mən onların yani dəvəsləri, böyüləri bilir. Və sonda biz qalmış onların növbəti əqdələri idi və e, dedik, gələndəsə inşallah onların qalan əqdələrinə qansı açıqlar. Və onların əsas əqdələrindən də biri dedi ki, Onların ən böyüyü, yəni xarabədilənin biri də onların Hüseyin Əli mərzəndərən özlərinə ilah rəb seçmələridir. Yəni onlar necə deyirlər, bildi ki, Babilər öz ə, necə öz ilah seçirlər, Duruzlar əlini ilah seçirlər, həmçinin bu Bahailər də, Bahailər də öz, yəni özlərin böyülləri olan Hüseyn Əli mərzəndərən də özünə ilah Rəb qovluq qavlus düşür. Həmçinin bu cür şeyləri ə, yəni Hüseyin Əli mənzəndərin özün ilah da onların özlərinin, yəni kitabı olan Aqqus kitabında da yəni Hüseyin Əli mənzəndərinin bu cür də yəni özü ilah olduğunu iddia edilir Hansı ki, bu e, bahaylərinin özlərinin, özlərinin məşhur, yəni kitabı var Quran kimi kitabı var, adına da Aqqus deyirlər Hansı ki, babilərin de kitabı var de, onların adına onlarının adını bəyan deyirlər O da onları Quran əvəz edən idi Və bunların da bu kitabı olan da o da Quran əvəz edəndir Quranı nəsqə eləyəndir Həmçəsiz onların əqdələrindən də biri odur ki, ne de deyələr, üsuflərin olan hülül və iddiyyətdir, kəhənsə ki, Allah subhantala hər yerdə mövcud olmasını, hər yerdə qarışmasını, insanda Allahın olmasını, ağacda, bitkidə, heyvanda, hər bir şeydə Allahın olduğunu iddiyəlirlər, bu da onların, ne de deyələr, ən vaqir, yəni əqdələrindən biridir. Həmsində onlar Quranda olana və sünnədə olana onlara iman gətirmirlər, onları qoş eləyəsəl üçün ki, onlar iddə edirlər ki, onların kitabları olan Aqqus, Qur'an nəsq eləyib və o Qur'an nəsq eləməni onların şəriyyəti, İslam şəriyyəti tamamilə nəsq eləyib, yəni silib, hökmlərini aradan qaldırır və baxmanın onlar Qur'an və sünnədə nazir olunara iman gətirmirlər. Həmçində onlar ahirətə, ə, İslamın qulduğu, yəni ahirət alamətlərinə, ondan sonra ahirətə və qiyamətə iman gətirmirlər. Onların yəni, e, iddiasına görə qiyamət onlara o deməkdir ki, e, Baha, Bahauddin onlara Mə Allah usfəsində gələcəyir. Yəni, Bu da onların yəni, batil əqdələrindən idi. Bunlar da onlar ahirəti və qiyamət inkar edirlər. Həmçində onlar etiqat edirlər ki, Peyğəmbər sallallahu səlləm, yəni sonuncu Peyğəmbər deyil, ondan sonra Peyğəmbər var, sayıq. Sadəcə bunlar bunu dəvətdə, yəni birbaşa böyle köbut üsullarla demirlər, sadəcə bunlar bunları bu cür əqilələrini insanlara ə, şirinləşdirilmiş, yəni formada deyirlər, yəni necə deyərlər, Quranın ə, batıl təğulətlərindən, yəni ailə dəlilləcədiniz üçün məsəl üçün bugün günlərdə də yəni qurançılar tanıydı ki, onlar da özlərin belə olan əskəri Peyğəmbər sayırlar və onlar da yeni, bu cür batil təhvülətlərdən istifadə edərək, yəni artıq Peyğəmbərin sonucu olmadığı ilə <Gülüyor> həmsin bu əqlədə də və bu əqlədir ki, Peyğəmbər səsən sonucu Peyğəmbədir. Həmsində onlar quran-ı dinlə olar ki, tamamilə batil təhvülətlər elə tə yəni batıl yozublarının Quranı yozublar və onlar da onu haq sayırlar. Həmçin onlar mələylərə, cinlərə də inəm ulan o, necə deyərlər e, imandan, imandandı ki mələylərə iman getirmək, cinlərə iman getirmək o imanın qollarına verir ki onlar onu tamamilə inkar edirlər. Həmçin də onlar necə deyərlər ki e, Ətraf olduğu kimi təqqiyəni, yəni gizlətməyə, gizlətməyə özən uslub sayılırlar. Hansı ki, onlar başqalarına hiylə işlətməklə bu təqqiyəni istifadə edirlər. Həmçində onlar onların müqtedilənə görə də ki, onlar 19 rəqəmini, yəni üstün sayıcdır. İnşallah, yəni onların ədədlərinə görə də ki, onlar bu 19 rəqəmi ilə çox böyük, yəni əhkamlar özəklənə, çox böyük əhkamlar bu 19 rəqəmi üzərində, yəni qorluq O çıqaldı onların, yəni fiki məsələlərində, yəni namaz, onun zəkat, həcc barəsində. Və görürük onlarda namaz önəmlidir, gündə 3 dəfədir. Yəni səhər, ondan sonra axşam gün batanda bir də gecə 3 dəfədir və hər namaz 3 rükətdən ibarətdir. Çünki düzü bu rükətlər yəni bizim rükətlər kimi deyil, yəni bunların özünə xüsusi formaları var. Və həmçində onlar bunu cəmiət halında yox, tək halında, yəni qılırlar və cəmiət halında heç onlarda yalnız və yalnız yəni cənazə namazı, cənazə Həmsin də onlarda qibləsə e, dedik ki, əvvəla e, bahayı Bahay ölməmişsən qabaq, yəni ki, məzəndərin ölməmişsən qabaq, onun doğuduğu yer, yəni o qibləsə edirlər, o da ki, onun, yəni İranda doğuduğu yer sahə edirlər dansonu sonra onu oradan yəni Haşim yəni, ə, Osmanlıların xəlifəsi, yəni İranın rəhbəliyi Nizil sonra onu qovandandan sonra türk dili keçir keçəndə dil ki deməli Mazendərlərin yəni, qardaşı Yahya ibn Əzəli o zaman ki Babi 19 rəqəminin içində Mazəndərəni yox, onun qardaşını 19 rəqəminə daxil etmişdir və o babi öləndən sonra da yəni ki, Şiraz öləndən sonra Şi qardaş araçında çəxnaşma baş verir, onların sözləri düz gəlmir, onlar bir-birini əksinə dəvət edirlər, amma bununla da yəni onların davamışları da var idi. və baxın, İranın rəhbəri, yəni Osmanlı xarifəsindən bu çəxnaşma baş verir və onlar da onu süzgün edirlər və Mazəndərənin tələsinə o birisi e, is adaların, yəni su yığınlər və o su gündən qabaq deməli bəhərlərin onun doğulduğu şəhər idi. O da dedi ki, məhzəndə Mərzəndaran şəhəri ki, yəni, o kəndin yanında olan şəhər idi, kənd Ora onların qibləsi idi. Ancaq o son reisə Fələstinə sonra, isə sonra e, yəni İsraildə olan onların cərätkahları, yəni bəhərlərin cərätkahları Onlar orada mənzəratgahə gəliblər. Həmin o öləndən sonra Aqqa şəhərində öləndən sonra onun özü yerdə onlar qiblə olanı qiblə Yəni bunların namazları qibləyəsimə olaşın, yəni Aqal şəhərinə yanə yönəltmişdir. Ancaq onların zəkat barəsində isə əqdiləri, ümumiyyətlə bu onlarda o qədər məşhur deyil. Çünki Görünür ki, bu Mazandərani, yəni çox savaşçı olduğundan, zəkağın siniflərini, vidalanı bölə bilmiyib və baxmandan onlarda bu sərkət məsələsində Demenov yəni, tamamilə savaşçı edimliyidir. Yəni bu barədə onlarda heç bir elm yoxdur və bu da nə göstərək ki, onların, yəni allahları olan, necə deyilə, ilahları olan ə, Hüseyin Mazandərani yəni, bu barədə onlara heç bir məlumat vermir. Və onların oruzda isə, oruc barəsində isə bahələr orucu, demək olar ki, 19 gün, öyələ mart ayna tuturlar, cəmi 19 gün tuturlar. bu ondan sonra ə, səhərdən, yəni, gün çıxanlar, axşam gün basanlar kimi tuturlar. Ondan sonra səhərdə olanda, xəssiz olanda orucu tutumlarına də qəzad eyləmirlər. Həmsində hamilə qadun üçün, ondan sonra işə ağır olan üçün, ondan sonra təmbəlidən tutmayanlar da oruc tutmaya bilər. Yəni, əvəzində qəza yoxdur, bunlarda qəza deyən şey yoxdur. Həm təsir, onlar öz bayram günlərində, ondan sonra Şirazinin, Mazəndərənin doğum günündə də oruç orucdur. tuturlar. Orucdur, onlar e, oruc tutmulu, həmən günlərdən orucdan azad olurlar və bu, onların yəni, orucu barəsində olan yəni, əqidələridir. Hər barəsində isə dedik ki, onlar ümumiyyətlə, yəni, məhkəyə e, ziyarət eləməyi, onlar e, bütpərəsi adlandırılır, sökdürlər ki həmcə bu ayət edir, həmcə edir, edir, edir, edir. edirlər, həmcəsində də bu ayət edirlər, da bu ayət ki, e, məhcə deyirlər ki, hədd eləmək, oranı tavab eləmək, o kəbəni qardaşı tavab eləmək gibi bütpərəsidir, ona görə onlar bunu bütpərəsi adlandırırlar və baxımdan onların hədri, onların hədri, demək olar ki, e, əsas da şiir, e, mazəndəranın vaxtında onun İraqda, yəni Bağdadda onun qaldığı yer ora onların həcc idi. Ora həccə gəlirlər. Ondan sonra isə artıq öyləndən sonra, yəni mazəndəranın öyləndən sonra bel onların ziyarətgahları əsas, yəni Fələstin yaxınlığındaki Əqrək şəhərində ki, onların həcc ziyarətini olaça oradır. Yəni ora ziyarət etməylə onlar yəni, ora həcc halı onlarda. Ancaq onlar yani İslam şəriətindən yəni ciddi olaraq heç bir əhkamları yoxdur ki, həccin neçə əskərlər, neçə dayaqlar, neçə sünnətlər bu şeylər onlarda yoxdur. Sadəcə onlar o Fələstində olan, İsraildə olan ziyarətgahları ziyarət etməklə bunlar bunlardan həcc sayılır. Hə, amma evlənməyə gəldikdə isə Onlarda evli ümumiyyətlə bir arvadan olur və boşanmaqda onlarda ümumiyyətlə məhruh salı, ancaq məhruh salımanla belə insan 19 əvə boşana bilər, bilər onlarda. Və onlar bir qadrına atır, yəni evlənə bilmək, yəni onların əsas məksədə odur ki, əgər sən arvadanla evlənirsən, ikində aralara bilmərsən, hətta o sinəkar olsa da belə boşanmırsan onu. Yəni, bir dən asla evləməyilməz, biz bəzilərdə onların aliməyənə buyurub, əgər ehtiyac varsa, onda ikincini almaq olar, əgər buna ehtiyac var, Yoksa, bir dənə bəs edir və armadın iznəkar olsa da, boşama edək, boşamanı döyürsən, çünki boşamaq onlarda məhkruhtur, ancaq bununla da yanaşıq, boşamaq halları onlarda 19 dəfəyə çatab, 19 dəfəyə çatabilər. Yəni, bu dəqiqdən onların yani, əqiqəsində ziddiyyətlərdir yani, ki, bu da onların yani, fatılı olduğundan yani, irəli gəlir. Və onlarda isə, mihir qaləsində isə, e, necə deyərlər, 95 necə deyərlər kənd e, cəmati üçün gümüş, 95 qram gümüşdür, şəhər cəmati üçün 95 qram qızıl. Yəni onlarda e, evlənməyə də yəni mehir şəhər cəmahətində qızıldır, kənd cəmahətində gümüş. Bu dəقیقən də bu təfsirə, doğran da çox başqa təfsirə ilə yəni, heç bir əsaslı uyğun olmayan yəni, təfsirədir. O ki, qaldı onlarda ne, dul kişilərin evlənməsi 90 gündən sonra ola bilər və dul qadınların evlənməsi 95 gündən sonra ola yəni, bu necə deyərlər, e, təfriqə etsə, yəni əsaslı əsası bir şeyə əsaslanmır. Sadəcə yəni öz kitabında bunu qeyd eliyir. Həmçinin də onlarda ilidə ləfyiğanı onlar tamamilə icazə veriblər və qadınlarla necə deyirlər, ləzzət almaq onlara caizdir. İdidə şiyğa kimi halları bunlara caizdir. Tamamilə icazə, heç bir ziddiyyət yoxdur. Və deyir ki, biz inə, Babilərdə də Batilnə firqəsini öyrənəndə, deyir ki, babəkilərdə həmçinin bunların özündə də belə bir günləri var ki, onlarda o bayram günüdür. O bayram günündə Onlar, yəni kimi susalar, yəni, qabağlarına keçən istiril olan istiril olan istiril, qız istiril, anası istiril, artıq o ilə onlar zinə elə bilirlər. Onlar bunu evlilik isə, çünki bunlar artıq onu ovun, necə deyələr, ovuma qarşıma çıxan sələ. Yəni nə oldu, oldu, Bunlar süpəliq yoxdur, bu da onların iğrənc və batıq, yəni əqdələn ilə gəlir. Həmsində bunların əqdəsində, necə deyələr, mutluya qarşı heç bir hökum yoxdur. Ələ e, kimsə, nəsə livatdır, qələsə, ə e, lutu qöymün əməllən bu əmələ qarşı bunlarda heç bir hökm yoxdur çünki e, bu barədə e, onlar deyillər ki, bunların ilahları olan deyə deyələr Hüseyn məhzuna utandığından bu barədə hökm deyilir sadəcə bu utanmaq da onu göstərir ki, onlar bunu özlərinə cəiz biliblər aydındı yəni bunlar bunun özlərinə cəiz bilibdən ki bu barədə bunlarda heç bir hökm e, yoxdur məsələn biz raqislərdə baxsa görürük ki onlar da bu lutlu qöymə məsələsinə görsən ki ona çox şiddətli hökm yoxdur Hədisdə gəlib ki, fail e, də məxsul edən də edilən də özürlüməli idi. İbn Abbasın başqasının hədisində gəlir və sadə ölüm forması idi. Ölüm forması idi. Gəlib ki, ya qaydan atılmalı, ya başqaları keçmən fərqi yoxdur. Çünki axırı ki, ölümdür. Amma Rafi'lə də görürük ki, bu, yəni bunlar deyirlər, tövə ilə məna tə başqa şey eləməlidir və bunlardan da tövərənlərdən biri də bunlar bizi deyirlər, bu Bahayələrdə də bu forma da onlarda, də, o barədə bunlarda sakitçiliyidir, heç hüküm yoxdur. Bunu ona göstərir ki, bu bu forma, yəni onlarda caiz formalardan biridir ki, ona heç bir şey tətbiq, yəni olmuyor. Həmçinlə bunlarda, ne də deyərlər? ataların, yəni zövcdəyinin evlənmək olmaz. Yəni bu da yəni İslam şəriətinə uyğun olaraq bunlarda o yoxdur və başqa isə ehkamlıqda isə bunlar da yəni adi yana Bu da onu göstərir ki, yəni bunlarda yani, deyirlər, vacib əqidələrindən yəni irəli çıxır, onların bu təfriqələri qadın mehirlər barəsində, ondan sonra qadın kişasını, əhkamlar barəsində görür ki, bunların 90-95 üçün və hətta ki, 95 qram qızıl, 95 qram üçün mülüs, bunlar hamısı batı təfriqələrdir. Ümumiyyətlə, yəni, şəriətdə e, bu məcburiyyət deyir ki, sən onun həşmən qızıl deyilməyəsən, sünki Peyğambər səhətlə bir həstə buyur ki, il təmiz, o Deyir axtar hət, hət, hətta dəmir üzrüyü olsa da belə aydındır, yəni bu onu göstərir ki, e, dedi ki, iltəmis xatmə və olunun həddi. Yəni tamirdan olsa da belə bir üzü yox. Heç bir şey olmadığı halda insan heç onunla çalışmaq üçün bir üzü versə, hətta başqa əcdə gəlib ki, heç nə olmadığı halda Quranı ona, bilgi, Quranın öyrətmə bu qıza verdi, yəni mehdidir. Və bu ona göstərir ki, nəsə verilməlidir, ancaq o miqdar gəldi. Yəni, ancaq bu bahalər bu miqdarı, yəni, 95 e, misqal. Misqal da ki, yəni, bir 1 misqal 1 neçə qramdan onu göstərir ki, bunlar, yəni bunu, yəni özləri Həd qoyubur, hansı ki bu həd, yəni Kur'an və sünədə bu həd gəlməyir. Və həmsində onlarda miras məsələsində də onlar idrə edirlər ki, qadın və kişinin mirası eyni hüquqa malikdir, çünki onların yəni, dəvətlərin əsasından biri odur ki, qadın və kişinin arasında bərabəliyi var və bərabəlikdən biri odur ki, qadın və kişi eyni mirasa malikdir, bu da İslam şəriyyətindən tamamilə cidd olan bir şeydir. Həmçində bunların, yəni miras barəsində əqdlərindən, yəni fikri məsələləndir ki, insan öz malını tamamilə, yəni təhsit edə bilər, istir qohnə istir yaralama, bu dəhildə nisvam şəriətində, cüzi şəriətində müştəbizin çox, yəni vəsiyyət olmaz. Həmçində bəhailər və əqdlərindən, mirasda olan əqdlərindən, yəni fikri məsələləndir ki, yəni bahayı olmayan insan bahədən miras götürə bilməz. Aydındır? Necə Kafir müsəlməndən miras götürə bilməz, ancaq müsəlman kafirdən, yəni, yəni, çıqlaqdır bu bariyədə ki, müsəlman götürə bilməz, ancaq bunlar bunda, yəni, özlərini fikir məsələ kimi qəbul edib elə ki, qeyri bahayi miras götürə bilməz, ancaq bahayi isə başqasına miras götürə bilər. Və onlarda başqa hikamlarda isə, başqa hikamlarda isə, e, onlarda ümumiyyətlə, e, Cənabətdən kuş salamaq bunlarda vacib deyil, insan çiçli çiçli gecə bilər bunlarda, onların əqləsinə görə. Həmçində onlar yəni, qatına hicabı yəni, vacib görməyə, yəni, hicabı da niqab demək deyil, başa örtüyüdür ki, bu bahayi əqləsində bu vacib deyil, çünki onların indi deyərlər ki, E, o zaman biz ki bizi keçən Babillərdən danışan deyir ki, Babillər o zaman ki Əli Mühammad Şirazdə, o zaman ki bizi e, deyirlər bir konfrans kimi keçirdib, orada məşhur adamlar oturmuş, da arasından biri də o vaxtın məşhur mollalarından biri olanın, yəni qızı zərintezə də burada iştirak edilib. Və zərintezə ilk dəfə deyirlər öz hicabını burada atmışdır, başından atmışdır və buna səbəb olsəndə onlar, yəni hicabı, yəni qadına bağlamağı vacib görmürlər. Yəni bu onların ənənə-qidələrindən biri ki həmçinin onlarda qadın və kişidən qadın və kişi fərqi yoxdur. Onların ikisinin də buluğu buluq yaxşı 15 yaşıdır. Çünki biz deyirik ki, e, yəni İslam şəriətində yəni oğlanla kişinin buluqlarında fərq var. Aydındır. Yəni ki, cüzdür, yaxşası 15-dir. Amma qadında oğlanın fəyrullah bir dənə buluğun alamətləri meydana çorbər ki, qadında heycin olması, heycin halının baş verilməsi, qadında buluğa çatmasıdır. Bunlarda isə o həddlər yoxdur, yalnız 15 yaşını çatma, artıq buluğa çatmaqdır. Həmçinə dedik şey onların şəriətində ciyad haramdır, yəni haram əməndlərdəndir. Bələ dedik ki, onlarda qadiyyani firqəsinin uyğun olaraq, Bunlar o cihadı tamamilə ləğv ediblə, cihad bunlar məhkəmələrlə deyib. Bu da əsas məqsəd elə ola ki, müsəlman torpaqlarını fəth edənlərə qarşı döyüşməyə göstərək, hansı ki, bu cürə davam edən insanlar da bu gün də ki, bəli cihadı tamamilə ləğv edib və deyən şey yoxdur. Hansı ki, bu da indi yəni deyək, İslamın rəhmətinin, İslamın yoxluğuna aparır. Həqiqətə isə araşdırma görürsən ki, bu əyğənis oğlanların beynindən çıxan, onlara bunu yönəldəndə isə Yahudi və asanlardır ki hansılar ki onlar yəni İslamı məsələmeydən ətəri o zaman ki o turk törp, torpaqlarını e, öz əllərin altına keçirəndə onlara bu cür insanlar lazımdır ki onları qarşı döyüşməsinlər və onun bir Əhməd Qadi sonra bu Hüseyn Məhəmməd kim insanlara e, giz-giz beynlərindən yəni məsləhətlə qoyub onları elah görməsinə salıb nəhayət sonunda zihadı yəni nəfələdici cihadı yox elədi ki həmin o kafirlərə qarşı müsəlmanlar qılınc qaldırmasında Həncə də dedi ki, e, onların əcdadələrindən biri də, həqiqətən əcdadələrindən, yəni daha doğrusu onlara, yəni əhkəmlərindən biri də qadın və kişi istədiyi libası giyinə bilər. Hansı ki, bu İslam şəraitindədir. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, yəni özünü kişi oxşayan kişi də, özünü qadın oxşadandan lənət edib. Bu dəfə sanki libasda formada olur, saçda libasda, yüzdə. Hansı ki, bu bahaylara görsə bunların heç bir fərq yoxdur. Yəni onlarda geyim həddi yoxdur. Bunlara görə hə Bunlara görə, yəni kişi nə istəyir, nə bilər qaldı, nə istəyir, nə bilər qiymə etdi, yoxdur bunlarda. Həmizdən bunların, yəni əqdələrindən biri də insan başını çıxıra bilməz, çünki başını çıxıdır bilməz. ki, bunlarda Allah sonunda ziynət olaraq yaradır və onun görə başqa çıxılmaq bunlarda qadalandır. <gülüyor> Haramdır. Həmçində bunlarda demə ola ki, minbərdə xutbə eləmək də qadağan, çünki xutbə bunlarda olması düz yerdə olmalıdı. Ancaq sünnədə isə xutbəyə yansam elədigi kimi, yəni 3 pləkəndə olmalıdı, 3 mərtəbəli pləkəndə olmalıdı. Hansı ki, bunlarda bu barədə isə tamamilə əksinədir. Həmçinin dedi ki, bunların yani əqədilənin biri də odur ki, onlar 19 rəqəmli, yəni müqəddəsləşdirilə, hansı ki, 19 rəqəmli bunlarda çox əhkamlar var. Məsələn, onlardan biri odur ki, ay, ayın sayı bunlarda 19dur və oruc 19 gündür və ayın günlərinin sayı 19dur və onların kitabların bölmələri, yəni bölmələri 19dur və zəkat onlarda malın 19'udur, yəni 100-dən 19'udur. Həmçinin də bunları dedi ki, ə, və onların ailələri 19 aydır və onların şəxs dilləri də bunlarda 19dur. Həmçə boşanmaqların sayı bunlarda 19 və başqa əhkamlar var ki, 19 rəqəmi ilə bağlı. Bu dəiqiqətən də nə deyir? Onların 19 rəqəmini, yəni müqəttəşləri müqəttəsləşdirməklədir. Və onlar isə Quran baləsinin mövqeləri dedi ki, bunlar Qurandan tamamı ilə fasil təbvilətlər edirlər, düzdür. Onları oxumağa etdiyi çünki batili siz içində MBSD-yə daha yaxşıdır. Çünki onlar görsən ki, ailələri deyirlər tamamilə batil, yəni rəylər, fəbatil rəylər, yəni göstərirlər. Məsəl üçün, misal üçün deyək ki, Allah Son Quran-Kərim buyurur ki, idə idə idə və onlar bu ayəni də təfsir etdilər ki, yəni ayın günəşin şüuralarının itməsidir. Yəni, yəni İsmü-Məhəmmədin şəriətinin itməsi və onun yerinə Bəhail şəriətinin gəlməsidir. Yəni görürsən ki, o ayət e, qiyamətə aiddir. Bunlarla isə bunu tamamilə tam bahsi, yəni təfərrüatlarla bölürlər. Məsələn, burada ayədə Allah səndir ki, idəl ufdilə, "Və idəl-işar uftilat, ey taraqətid iblu wastabdələ anha Yəni, görsən ki, deyir ki e, Bu ayəni bunlar belə təfsir edirlər ki Yəni, dəvələr yufa çıxadır Və dəvələrin yerinə qatarlar, poizlar Samaroklar gələkdir Yəni, görsən ki tamamilə tamirin yəni, zikirləməyə heç yoxdur. Çox batil, yəni e, təvirlərlər, yəni təv, batil təfsir, təfsirləri var. Hansı ki, yəni onlarda bu cür batıl təfsirlərdən də bu gün bu günlərdə də yəni alimlərin istifadə edənləri var. Hansı ki, necə deyirlər, onlardan biri də yəni bu əsərdə mövcud olan, yəni Şeyx Qutbun yazdığı Qur'an da şansı ki, o zullar Qur'anda da deyə ola ki, e, batil təfsirə təfsirlər var. Hansı ki, Biz bilirik ki, Qur'an təfsir olmalı, Qur'an-Qur'anla, əgər Qur'an-Qur'anla deyilsə, onda Qur'an hədislə, əgər deyilsə sahibələrin sözlərinə. Bu təfsir əslində belə olmalıdır və bəzi alimələr dedik ki, Qur'an-ı özünün lügəti bilirsə, lügəti mənələdə bilər, ama o da yenə dəlillərə əsası olmalıdır. Bəşəlisiniz ki, Seyyid Qutfun yazdı bu kitabda heç də Qur'an və sünnəyə deyirlər, e, müvafiq, bir kitab deyil, quram əssünlə mutabik kitab deyil və orada əsus öz ağlı ilə təfsirlədiyi ayələrdir ki, görürsən ki, çox zamanda çox batılı rəyləyə düşüb və bu vaxtdan da bu kitabı oxumaq da bəyənilmir, hətta onu ələ keçirmə də düzgündür çünki o zaman ki, bu əssünün aliməyindən sonra onun haqqında soruşan da də bilər ki, yəni seyir qutuq şadəcə olaraq bir yaxsız, amma heç bir İslam alimi, İslamizə deyərlər eee Şeyh Kızılalı diyor ki onun ise işte bir rüyeye götünüp bir teşbih olunsun. Sadece onun hükmü yalnız onun yeni yazısı yani, yani yazan kimin bir yazısıdır. Və bu bu halları sünnədə olan mövqelərinə gəldik. Şəkilidir ki, onlar da sünnəni tamamilə, yəni fakil edirlər. Onların ideyasına görə, onların ideyasına görə peyğəmbər xalsələr, yəni sonucu peyğəmbər deyil, ondan sonra peyğəmbərlər də var və onlar həmçində sünnə barədə etiraf edirlər ki, peyğəmbərlərin gətirdiyi bəzi məsələlər çox geridə qalan məsələlərdir. Bu günlərdə onların bu məsələlər yaraşmaz, çünki bu günlərdə müasir peyğəmbərlər olmalıdı ki, müasir məsələlər meydana kətisəndə ki e, bahawidində baha yəni Hüseyn Əli Mərzəndərən də elə iddia eliyirdi ki, o da yəni onun e, onun kitabı da Allahdan olan kitabdır və sonradan o deyəndə ilahlığını artıq yəni iddia elədi. O sünnədə olan nöqulədi, ondan çox batıl nöqulədi deyə o tamamilə yəni, inkar edirlər. Ancaq o ki qaldı onların e, deyim ola ki onların Bahai təlibinin, Fahai firqəsinin, Bahai əlbəzəsinin, Bahai təriqəşinin yayılmasının əsas səbəbləri demə ola ki, ən başı səbəb demə ola ki, müsəlmanların, daha doğrusu insanların, sünni müsəlmanların öz dinlərinin cahlıl olmasıdır. Yəni müsəlman nə zaman ki öz dilindən cahlı olacaq və o vaxta kimlə düşmənlər onu azdırmaq çalışacaqlar. Çünki əgər tam şəkildə öz dinini bilsə Öz dili deyilər ələb dilini öyrənsə, şəriyyət öyrənsə, quran və sunanı oxsa, öz şəriyyət nə qədər yaxından bilsə düşmənlər onu bir o qədər bilməz. Yox, əgər insan öz dili nə qədər çox uzaqdırsa, düşmənlər onu bir o qədər yaxınlaşın. Necə yaxınlaşa bilər? Bu yəni başdan xarab insanların vasitəsinin aydındır. Ona görə də insan, insan borcudur ki, insanın boyuna düşən vatiplərdən bilir ki, öz dili öyrənsin. Və əsas başlıqda səbəbdə onların tərqəsinin başlıq yaramasının, yayılmasının başlıqda səbəbi olaraq biz müsəlmanların cahililərinə meydan gətirə bilərik ki, bu gündə, bu gündə, demə ola ki, fitnələrin, e, necə deyərlər, batı cəlilərinin yaraması səbəbdə müsəlmanların öz dinlərindən xafir olması, öz dinlərindən öyrənməməsidir. Yəni, sadəcə insan görürsən ki, illərlə namaz qurub, ulanıq də bilməsin. İnsan namaz kılır, bir dini kitap okumuyor, bir acil, elementar bir meseleleri öğren, yalnızca insan e, dine gelende onun boyuna vazidir ki bu emelleri öğrensin, Kur'an okuma, ondan sonra dini öğrenme, yeni çan kitablar alsın, okusun e təkəsə tərəfən qulaqsa yani dini savadlaşma, savadlaşsın. meydana gəlsə düşmələr insanı bir ödədə azad edir. Əlhamdülillah bu gün Azərbaycanda bu dini savadlıq demək olar ki, həddini artıq çox yüksəyir. Əlhamdülillah Allah şükür olsun bu nemətə görə. Çünki bu nemət də bu da savadlanmanın əsas yollarından biridir, əmnəmansızın nemətidir ki, bu gün də bu əmnəmansız Allah Subhanahu bu neməti artırsın, azaldmasın. Amin. Və dilək ən səbəblərdən biri də müsəlmanların e, qarşı, çox, müsəlmanların çoxunun öz dinlərlərinin xafir olması və ikinci e, səbəblərdən, biridir, bu, e, bahayi, səbəblərdən biri də bu bahayi filqəsinin yaramasının çox olmasının biri də onların bizə deyərlər təhqiyyədən istifadə eləmələridir təhqiyyədə dedik ki yüzdə bir şey diyib bir şey diyib, misal, Rablərin istifadə elədiyi kimi yəni gəlib səninə oturur əhə biz qardaşıq, əhə biz beləyik beləy, amma altta altta anıbı söy Səni tənlər eyliyinizdir, Ayşar Öcalan tən eylər, Ağubək, Ömər tən eylər Amma zahirdeysə bunlarda, yəni sənilə tamamilə bir nə deyilsən sənilə bildir Və bu cür yollanan yani, da, yəni əttahal insanlardır, görürsən ki, bir rafidin ilə danşanasıdır onunla elə demə, o da bizim qardaşımdır, haradan bildirin, o da biz gənər, məhəqətdəysə o insan ə, başına çatmır ki, düşünmür ki bunlarda təkiyə varan ç yollar deyillər ki din 10-dur, ondan 10 9-u təkiyədir. Aydındır? Bax bu yollardan da biri istifadə elər, nəylərindən biri də pahailər bu yollardan istifadə edirlər ki onlar da bu dediylər peyğəmbərləri iman gətirmək, İslamı ictihar eləmək kimi ansı ki, ki bugün bu gün də Azərbaycan və pahailər mövcuddur və onlar da zairən hükümetə dəvət eləyəndə görəcəksən ki Allahdan peyğəmbərlərdən danışır. Və qral adam deyir ki, sən bunu nə üçün Bu, insinlə, e, sünnü, raxdışı bir firqədir, İsl məhsindir, İslam firqəsi deyil, tamamilə İslam firqəsinin uzaq olan bir firqədir. Görürsən ki, düzdür, zahirən səndən Məhəmməddən, yəni, Peyğəmbədən, yəni, Qurandan, sünnədən, hər kisdən danışır. Amma səni özünə çəkəndən sonra, səni özünə yaxın biləndən sonra Peyğəmbərin sonucu olduğunu iddiyə eləmir, yəni iddiyə ki, Peyğəmbə sonucu deyir. Quran, nəsə qovunluq, başqa Quran var, Aqtus kitab var, o Quran nəsə İslam şəriyyəti çətindir, o ləvv olunur, nəsə qovunluq, yerinə yəni başqa şəriyyət gəlib və bu cür, yəni, zahibdə bir şey deyirlər, batıqdə sənə tamamilə, tamamilə ciddim deyirlər və bu cür, hallarla da yəni, ağam insanları özənə cəlb edə bilirlər. Həmçin bunların bu e, yollarını, bu, dinlərini, firqələrini yaymağın yollanan biri də onların İslam düşmənlərində özlərin sınacaq tapmaqlarıdır. Yəni biz o zaman bunun əvvəlində onların təhlükəliyi ibarəsini zanışaq dedik ki, o zaman ki, Ali Hüseyin, Ali Mazandaranı bu əqdəni tətbiq eləmək istəyəndə, dedik ki, bunun ən çox kömək ilə kim oldu? Rusiyanın səhviliyi, İngiltərənin onlarda olunan səhviliyi, bunların səbəbi ilə çünki onlar ona külmüqdərdə pul, silahlar ver də qorxu güclü ilə belə silah gücü ilə bunları nə eddilər? Yəni Kim onların yolun getmədi, onu yox elirlər, öldürdülər. Bunların tam dalını diyanlar o zaman yani kafir, yəni dövlətlər edir ki, onlar hansı ki Rusiya kimi, Rusiyanın səhviliyi kimi, hansı ki orada tərzüməsi vəzifiniyəz, o buna çox yaxından kömək eləyib və birinci fədə onun bu cür, yəni səviyyəli olduğunu o elən eləyib. Həmsinlə də İzrailin adamları, yəni Yahudilər, beynəlxalq Yahudu təşkilatı həmsinlə ki o İngiltərən səhviliyi bunlara çox yaxından kömək eləyib, pulla maddi və pul verməni, silah verməni bunlara tamamilə kömək olur. Həmçində dedi ki, bunların e, dəvətinin yaraması əsas səbəblərindən biri də müsəlmanların, müsəlmanların nə deyirlər, e, xarici problemlərlə qarşılaşmasıdır. Çünki ola bilərdi məsələn, o müsəlmanlar cihadla əlaqədədir, səfərlərdə olsun döyüşdə olsun və bunlarda da cihad olmadığına, bunlarda yəni dövlətin daxilində qalıb bu fürsətdən istifadə edib insanları təmim yollarla, yəni azdırıblar. Yəni yolları azdırıblar. Həmsinə deyir ki, bunların bu dəvətlərini yarmağın yollarından biri də Qurana çoxlu təhlif etmələri, yəni Qurana batil təhlif eləməlidir ki, yəni, ki onlara bu haqqında danışanda görürsən ki, batil-batil təhliflər, yəni Qurana batil e, yozmalar ilə yozuluq hansı ki, avam insanı deyəndə ki, bəs Quranda belə ayraq, o mənası bu o mənası bu deməkdir. Yəni bu belə gəldi, bu da belə gəldi. O insan ki, kimə ki, onlar qanışırlar, o dindən o qədər uzaqdır ki, o cür nizə, yozunları qəbul eləyir. Niyə görə? İlk dininə xəbəri yoxdur. Ona deyəndə ki, namaz gündə üç dəfə qalır, yəni, İslam şəriyyətində 5 dəfədir, bizim kəriyyətində üç dəfədir, çünki çətindir, nədir? Dizənir, həyət 125, çox üç, üç yaxşıdır. Diyər hasantıda, məsələn, zəkət, əzəkət yoxdur, lat yaxşıda, yoxdur, yoxdur. <gülüyor> evlənmə həbbələri. Yəni görürsən ki, alamsızdan alamsızdan inşallah, yəni buc, yəni, yollara mentorlayan ağlanırlar. Həmçində e, deyə e, ki, e, onların dəvətlərindən də, yalamaqdan əsas sövlənən biri də onların yalanına istifadə etməkləri idi. Deyirlər ki, bu gün də görürük ki, başqa firqələr yəni yalan danışmaqlarla, yəni yalanı halal saymaqla, ən nəyin baş olsun öz dinlərini yaymaqlarıdır. Hansı da gördü ki, onların dəvətlərinin yarımçıq səylənə biri də onların dəvətinin, yəni tənzimlənməsidir. Tənzil də nə deməkdir? E, necə desək də olmasıdır. Məsələn, burada, başqa yerdə, yəni bəhə dəvəti görürük ki, həddindən az çox, yəni tərtiblə gəlir. Yani onlar öz dəvətsilərini ayırırlar, işə gedən işlə dəvət eləməlidir, hökmən bir-iki nəfərə çatdırmalıdır, bir-iki nəfərə bu kitabı verilməlidir, bir-iki nəfər sözləməlidir, bu, bunların boyuna üçən yəni dəvət düzdür, bu nəhsində biz müsəlmanlar buna daha haqlı yox, ki, öz biz bunlara əksin biz o dəvət demologdan yandırmırıq. Yəni, biz elə bir ki, dəvət hüququsu məktəb olmalıdır, yəmləni qurtarmalı, yə, hər hansı qurtarmağa hüququnda dəvətçi olmalıdır. Bu açıdan baxılır ki, hər bir adam insana gələn adam artıq adamın dəvətçisidir. Ən azından öz ailəsində, öz uşaqlarının öz öhdəsində, dəvətçidir. Buna görə insan bu nedicilə dəvət hüququndan istifadə etməlidir, fürsətləri əldən buraxmamalıdır, çünki o bilməlidir ki, əgər o dəvət fürsətini əldən bıraqsa, onun yerinə kim gələcək? Batınə gələcək. Əgər sən dəvət eləmiyədirsə, sənə sən dəvət eləyir. Əgər sən dəvət eləmiyədirsə, başqa dəvət eləyir. Sən dəvət eləmiyədirsə, bunu kim axmaq bu ailəyə dəvət eləyir? Və nəhayət deyəcəyiz ki, yəni ananın bacısı ya Kristana dolan bir suçu olub, yəni ölüb bu həyatın bütün xəbərin. Niyə görə sonda deyirik ki, ay kəş bir ki, bu fürsəti əldən buraxmaq lazımdır. Və bunlar da bu cür dəvətlərin tənzimləşdiriblər. Yəni səhmanı sallıb da ki, görsən ki, da yəni yaxşı Azovadan da bunu. Azovadan çox məhsul. Həmin də bunların e, demə ola ki, dəvətlərin yayılmasını, e, çıxalmasını, yayılmasını səbəbləndirən biri də insanların çoxsunun e, çətinliklə üz döndərməsidir. Yəni necə ki, deyir ki, gəlir bir nəcisə deyər 5 ta məso 3 dedi, 5 dedi, onda gəl bahalı olur və də e, yaxşı olma, dizi olma, deyəcə olma, deyək əgər baxar o, aydınlər bu cür. Çünki insanların nəfsi ümumiyyətlə hasansızlığa yönəlib və insan e, necədir, öz nəfsinin ilə davulmasının ötəri həmişə, yəni e, aşıs hasansızlığı aydındır. Vonla da, da öz dəvətlərində bu cür Hasan özlənin dediklərini görə Hasan metodlardan istifadə eləməklə insanları bu cür, yəni yollarını, insanları yollardan azdırırlar. Hansı ki, insanlar dinlərini öyrənməli, mehkamları öyrənməlidir. öyrənməlidir. Hətta yəni bu cür yəni, insanlar onlara yəni azdılmasınlar. Həmçinin də ki, bunların e, demək olar ki, əsas yayılma səbəblərindən də biri bu dəvətin kasıbların təqdirlərin arasında yayılmasıdır. Məsəl üçün, görürsən ki, e, Azərbaycan kimi, İndaniziyyə kimi, məsəl üçün, Pakistan, Bangladeş kimi kasıb e, yerlərdir. Görürsən ki, orada hansısa bir zərclər, hansısa başqa bir şeylər olanda, görürsən ki, bu e, düşmənlər, insanın düşmənləri olanlar, oraya xeyriyyətçi adı ilə girirlər, siz yaxud olsun, siz nasılsınız? Yəni, bu haqda danışmaq yə, süt qalan olur ki, hər bir halda görürsən ki, məsəl üçün, e ya da İndoneziyada belə yerlərin su bassız, daşqınca dolanda görsən ki, oraya kafilləri yığatalar və ki, onların məthul olan bir oğlu onlar məşhur insanlar, istir məşhurluq əndərləri olsun, istir məşhur futbolçular, hətta ki məşhur axillol olsun, bu cürlərlən istifadə elərlər ki, cəma o flankət gələcəyini cəm olsun. bu cəm olandan vaxtda onlar öz dəvətlərini, yayılə kitabların, diskli kasetlərin, disklərin belə halda, yəni, Ki, əsaslı, dəvizə məhvallar kəsir təbəqələrinin arasında, hansı ki, onlara yəni, yardım eləməklə öz zəhərlərini, onların ballarını arasında yəni, onlara çatdıra bilirlər. Və onların kitabları barəsində, yəni, çəkdirdi, təsildir, onların kitabları barəsində dedir ki, onların, bizdə deyərlər, yəni, məşhur kitabları var, bizdə ki, Babiləri kitabları olduğu kimi, Babilərdə, yəni, Babilər sirqəsində dedir ki, kitablarının adı Beyanul Arabi idi ki, yəni o kitab onların kitabı idi və bu bahaillərdə isə məşhur kitablar var. Qurandan dəfslərdi, Quranı nəsf edib, Quranı nəsf edib, həmçində İslam şərətinə nəsf bu kitabın adı auqdus kitabını ki, onlar o kitabı oxumaqla, yəni olar ki, tamamilə İslamın, e, İslam şərətinə nəsf olması, nəsf və yəni pozulması yəni deməkdir, deməkdir. ki, onlar izlədilər ki, onların o kitabları İslamı nəsf edib, İslam şərətinə nəsf edib. Ancaq 9-cu e, təkid isə onların mövcud olduqları yer. Demək olar ki, demək olar ki, e, o zaman ki onları Hüseyn yəni, mağazandan alana bəhayinin özünü İrandan qaldılar. O artıq tələsikə gol sonra və onun qardaşına 2 pirə gol sonra, nə ola görəndən orada dəvətələr çox yadı. Yəni İranda da dəvətləri davam elədi. İrana yaxın olan dövlətlərə də dəvət eləmişlər. Sonradan bir yəni Azərbaycan da ki, bu gün də Azərbaycanda da yəni, yəni adı ilə firqələr var. Yəni firqa var və onların danışdırır. Düz onların e, müəllifləri yazır ki, dünyada onların sayı 60 milyona yaxındır. Düz bu inanmaq olmaz. Yəni, bu bir az çox böyük rəqəmdir. Düz bunlar öz haqqlı oldularını izləyirlər ki zamat Allah'sın ki, yəni 60 milyon çoxdur əslindəcə bu batirdir amma nə qədər batir olsa da yəni bu həqiqətən də bu bahayi firqəsi həqiqətən də çox yəni sübətlə yayılır həm dövlətdən adına gəldikdə isə görür ki onlar ki, fələsində yayılmaqları ondan sonra Amerikada, İraqda, Misirdə İmaratda, yəni Ərəbistanın imaratında Sudanda, e, sonra Livanda Tunisdə, Cəzayirdə, yəni Aljirdə Marokkada, yəni Məğribdə və onların ətrafındakı olan dövlətlərdə onların Çikago'da, İzraildə onların Kanada və başqa var London, Almeniya, Şüveçəriya Hind, Pakistan, Afrikan Şimalı və Afrika özləngidmə olar ki, çox yerləri səbəbi də nədir? Səbəbi də odur ki bunların, yəni bu dəvətlərinin yəni necə deyərlər böyük kafir dövlətlərinin necə həvadarları oldu ondan. yəni onlara o dövlətlərdə onların heç bir maniyə olm biz firqələrin qeyrətən çətinliklə keçirdilər, təşkilatlarına, fəsilə yardımlarına edirlər və görürsən ki, həqiqətən də bu cür, yəni batilləndə bizə deyirlər ki, batillik yaranır və həqiqətən də, yəni ona görə də insanlar, yəni müsəlmanlar öz dildə deyirlər, e, dinlərini öyrənməzdilər. İslamda tilgələri öyrənməlidir ki, hətta bunlardan qoruna bilsin. Ola bilər, sən heç bir tilgədən qafəsən, xəbərsizsən, ola bilər ki, məsələn, rastlaşırsan, danışın da sənə Qurandan, şünələrdən danışın, Məhəmmətdən, Ağubətdən, Ömərdən, Osmandan danışın və sən elə biləsin ki, bu müşəlmanıdır ki, məsəl üçün, çox hallarda görəsən ki, qardaşlarım qarşıdan belə şey gəlir ki, görəsən ki, fahayla oturub danışıq, elə bil ki, müşəlmanıdır Bu insan da özü də dinləndən xabərdardır və gəlib danışanda deyir ki, o desən ki, o necə ki, Bakı bu Məhəmmədəndən danışan. Həqiqətən o danışır. O nə istifadə edir orada? O da yalan, təqiyə, sənə hiyəniyyət elməyə, o cür metodlardan istifadə edir. Və səni özünə cəlb verəndən sonra ikidəli biz İslam müshallamınız, ancaq müshallam necə ki İslam başqa şəriəti nəsx eləməmişdi. Bahalı İslamı nəsx edir. Nəliyə peyğəmbər İhsanı Musa nəsx İlahi deki e, götürək e, bahayla da peyğəmbərin kəritnə sorulur. çünki bunların əcdadlarından əsas əcdadlarından biri də həmçində İsa əleyhissəlam da bunlar deyilir e, ki, İzziyəlik İsa əleyhissəlam ölür. Çünki yahudilərin iddiasına görə, yəni İsa əleyhissəlam indi deyirlər, yəni e, dara çəkilib öldürülüb. Antik bu <gülüyor> Naxtanlərdən bəzi digərlərinin etiqad edirlər ki, o samaya çəkilib və biz də nə zamansa gələcək. Çünki ona görə də bu gündə yəni onların dəvətləri İhsanın yəni qayıdışı ilə bağlıdır və bəzi müsəlmanlar da Mehdi ilə İhsanı qarışdırıb. Yəni Mehdi ni bir insan hesab edirlər. Və bunların da bu İhsanın ölüməsi, e, dara çəkilməsi etiqad ayəsində Yahudulardan gələn bir etiqaddır. Yəni gələn bir etiqaddır və bu barədə yəni bahalılar barəsində bitir. Allah Subhanu va Taala inşallah bizi haqqı haq kimi bəyan eləsin və ona itibar eləyimizə göstərsin. Abadi bizə batılı kimi göstərsib ondan qorumaq bizə ən yəni nisbət eləşdir. Amin. Yəni onlar öz dindiklərini İslamə yəni nəsib hə, başınızda etibarlə. Amma cəh, insanları özdənə cəlb etmələrindən sonra, yəni ideyələşir, müsəlmanlıq ayrıdır, bunlar ayrıdır. Müstəqil bir dindir. Yox, firqəti içə daxil. Baxanda gəlir ki, 73 səhərə baxdır, e, o 73 firqə, firqin düzü İslamı olan firqələrdir. Onlar qalimlərdir ki, onlar, necə deyərlər, ən başnağıt ehtibari ilə, yəni cənnəmək geləndən sonra, ola bilərsən onların cənnətə girkisinə. Amma bu, bunlar 73-dür, bunlar vabçı tamamdır İslamdan qırağıdırlar. Yoxu, burada nə naxsani, əsas məqsəd odur ki, bütün dinləri məhv eləməkdir. Bütün millət, yəni ne dedirək de ki, yəni tamamilə elə bir şey, yəni ki, əqilənir e, e, e, ki, yəni yaranması köyü ki, seyxondur, yəni masonlardan higələyib, əsas məqsədləri oluq, bütün dinləri məhv eləmək, yalnızca öz dinlərini yani, qorubsaq. Yəni pazlardan xal olub ki, etiqaf nədir? Yəni, ümumiyyətlə etiqaf e, insanın özünü Allah'a bağlamasıdır ki, o da yəni İslam şəriətinin Ramazan ayında yəni orucda olur və sünnəyə görə də bu orucun axır günlərində olar. Yəni, i̇nsan yəni özünü məsciddə meclisdə hiss edir, məsciddən qara çıxmır, məsciddən yalnız və yalnız yeməkdən ötrüyü və hətta ki, yona yeməyə gətirən yoxdursa Ə e, ola bilər canı quş almağın ötür və hətta ki təhəti çıxmadan ötür çıxır. Qalan günlərini məsciddə səhər məsciddə gecəlik, məsciddə özünə yer ayrılır, ayrılır və məsciddə gecəlik, məsciddə qalır və bu da yəni şərətlə etiqaf sayılır. Yəni bu da alimlər iktifaq ediblər e, ki, müddəti nə qədərdir? Və Cücün rəyi ki, 10 gündür, ancaq Usəmini Rahmatullah deyir ki, bizə ki başqa hədisləri də var bu barədə ki, etiqaf 1 gün, 2 gün Yəni, insan ola bilər ki, vaxtı yoxdur, iş adamı güc adamı da ola bilər ki, iki gün də eytiqaf edir, bir gün də eytiqaf edir. Yəni, fərqi yoxdur, yəni, eytiqaf insanın deyirlər, gün batandan girir və bayram gününü təzirindən də çıxır. Yəni ki, tam 10 günü yəni, Allah yolunda özü meçiddə, yəni, ibadədə həsr edir. Gün batandan da əytiqaf edir. Qadınlar üçün bu çox çətin olar, çünki qadının uşağı var, ev, ərinə baxmalı, ne eləməlidir baxına, yəni çox çətindir. Əgər yox, əgər arı var, ikisi heçlikaf eləsələr, onda problem ki, uşaqları da yox və ya da ki uşaqlarını kimə səbəyə biləsə baxınağa, özləri məsciddə etiqaf eləsələr yaxşıdır. Yəni, problem şeydir. Yeminlərdən, yəni bu bildim onlar. Mağribdan təqiyə yeyərlər. Taqiyə nədir? Taqiyə o, sualı bazılardan yəqin Bakı təqiyə nədir? Təqiyə odur ki, insan təqiyə, təqiyə tuqa sözündən deyil ki, o Məsələn, biz iddəqillə, yəni Allahdan qorq. Qorq nədir? Təqva məsəl. Yəni, təqva da nədir? İnsan özü ilə, özü ilə Allah arasında, yəni özü Allah arasında, Allahın əzabı arasında özünə viqayə, yəni qorunmaq edir ki, maniyyə qoyur ki, Allahın əzabı ona dəyməsin. Və təqqiyyədə odur ki, insan bir şey deyir, qəlbində başqa şey gizlədir. Yəni izhar başqa şeydir, başqa şeydir. Məsələn, tam ki, gəlir sənə yanında, əqlə Əbilik sən əhliyyətə gəlib sənin yanında əhliçünlə intiqadı ilə danışır. Və sən elə ki, əhliçün eləndi. Görsən ki, Allaha etiqad oluna görsən ki, əhliçün etiqadıyla danışır və səni zahirən aldadır. Və səni özünə çəkəndən sonra yavaş-yavaş başın özündə olan zəhərləri tənə balın üçün qarışdırıb sənə verməyə. Aydın şübhələrlə. O, çünki biz druzlardan da keçəndə idi ki, ümiyyətlə bu firgələrdə belə bir metod var. Yəni onlar insanları sınaqdan keçirirlər. Yəni heç bir məsələsiz e, əhlüsünnədən başqa, əhlüsünnədən başqa başqa hər hansı bir istəyən hissəm bir firqənə say, heç kim birbaşa sənə etiqadın deməkdir. Ya o cızən alimə deyir ki, əhlüsünnə odur ki, əlüsünnə yəni yeganə əhlüsünnə odur ki, dərhal istəyir ki, bütün dinəni etiqadın bilsin. Bütüncə yani, halı, yəni biz qorxulu bir şey yoxdur kimsə. Yəni Quran əsasən əhlüsünnə etiqadı nədir? bir gizli heç bir şey yoxdur. Yəni, Allahdan qor, bizə deyərlər, ibadət elə, Allah-a şəriq qoşma, zəkkət verir. Bu, əhlüsün etiqadı budur. Yəni, heç bir gizli şey yoxdur ki, mən deyim ki, altdan-altdan gizli yığımcaq var, ora gəl, bura gəl, belə, heç bir şey yoxdur. Amma ki, başqa firqələri də görsən bu nəqsinə. Görsən ki, onlar sənə, neyə görür ki, ki, batildir. Və batiliyini qorumaqdan ötəri səndən ilk anladır, səndən etiqət edir və sənə sənin ə, səviyyəndə danışırsən, sənin etiqadınla danışıb və sonra səni özündən fekəndən sonra, səni özündən sonra başıb öz etiqadın yavaş-yavaş səni yavaş birlənməyib. Ona görə bunlar bu metoddan görür ki, bahailərdir, buruzlardır, o şeyrilərdir, qadiyanelərdir, gələn dəsə qadiyanelərdəndə onlardır. Əncə rahatdır. Hamısı bir yerdən təqəddən istifadə edirlər. Danışanda deyək ki, biz qardaşıq. Sən arı məndən arı. Necə qardaş oldu? Yəni görürsən ki, bu cür hallarda görürsən ki, səni özünə çəkir-çəkir və nəhayət başlayır acı iynələri sənə vurmağa. Bir-birsənə vurur. Həmişə birdən vura bilmir ki, sənə bir şey olar. Yavaş-yavaş vurur, çox iynələndirir sənə. Sonra da tədricən səni özünə çəkir və görürsən ki, axırda ya öldün, təkfizçi öldün, xəvarici öldün, ondan da bundan niyə görə? Çünki heç kim bizdən birə ə, sənə üzvə haqqı deyə bilmir. Aydın yavaşdır. Nə görə onlar bu baxmadan onlar bu təqiq edən istifadə Allah Subhanahu bizə işin faydalanılması verməsin, Allah məşəəə. Ona minnətdarlığı ifadə edirəm. 5 və 2 dollarla çıxmama demişdən bir şübhə baş verir. Yox. Yox, mən yeməyəcəm. Yox. Yox, qarışıq da ola bilər özü eləyir. Yəni çünki əslında isə, yəni tarix boyu görürük ki, düzdür. Bunlar özlərinin məsəj-i Məzəndərən Şiraz kimi özlərini İran'a nisbət eləyirlər. Amı bilirik ki, o zaman ki Çıxacaq, e, onun dandı ki, mənim, hükmə onu dandı mi İsfahan Yahudisi? Yəni, bu onu göstərir ki, bu gündür İranda yani, o Yahudilərdən var, İsfahan Yahudisi. Yani, İsfahan da, yəni, İranda olan yer adar. Vəhşək o ki, bu cür yani, git filgələr də, yox, bu cür, cür git filgələrdə, necə deyirlər, Mazəndərənin, Bahaili, Babi, o, bu, hamısı haradan çıxılır. Ərəbistandan çıxılmıyıb ki, haradan İrandan çıxılır fitnə yerindən şəhər yerindən ahın soralardı. Problemlər məndə var. Ən məşiddə, canında ən dünən danız gedənlər də indi 70.000 insanın yarısı olacaq. Yəni gönüc şəhər insanlar, şəhərinə danız gedənlər məşhərə də birinci, yəni etiqad edənlər, bəşhərə də birinci iman gətirənlər də onlar özləridir. Aqilər. Yəni yen, yen. 20 il, yəni yəni. Deyəsən. Onlarda Şimdi biz də biz danışırıq ki, onların onların başırdıqları etiqadlar heç biri nitoka əhli sünnə, nəyin kənisini, heç Müşalman əqdesinə heç birinə uyğun gəlmir. Yəni bir insan ki, basitinə bəs edər ki, desin ki, Allah mazəndərən Allah. Yəni onların böyləri alır. Bu cəhətlər qətara gəlir. Yəni bunların, yəni biz keçmiş əqidlərinin hamısını görürsən ki, tamamilə yəni, İslam məqdesinə zidd gəlir hissən əhkamlarda, hissən əvvələrdə hamısı həddə gördü ki düzgəlmirlər. Ramazanda, rəkatda, nicahta, başamınca, heç ində Adi Azi götürmizdən başı qeytarlarına götürür ki, Allahı insana Allah eləməkləri, insanı hər yerdə formalaşdırmasanız ki, bu vaxtı sufluğa gedələrdi. Görsən ki, heç bilən İslam aləmində uyğun gəlmir. Yəni bir konkret bir necə deyərlərdi ki, filigənin əqdəci deyir ki, deyəsən ki, bu əqdərlərin xavardır, bunların yanında əhl-i sünnədir. Xavardır onları yanında əhl-i sünnə ilə. Və digər tək. Xavariz qarşı çıxanlar, hükumi Bazılardan bir yazıq Quranda surələri Nazırdakı düzlükü kimin tərəsindən düzülüb. Çünki İqra 1-ci surədir, amma 96-cı surədə göstəriyor. İqra 1-ci surədir, İqra 1-ci nazır olan ayədir. Əşkə ki, o da ki, ayələr üzvəcə nazır olurdu. Çünki görürsən ki, ailə nazır olub, aradan bir neçə il-kisiz ayə nazır olmurdu. Sonra isə tamam, başqa bir sura nazır olub, sonra tamam, başqa bir ailə nazır olubdu ki, Və əhl-i sünnənin eytiqadı odur ki, ə, Quran-ın ayələrinin surələrdə yerləşdirilməsi, surələrdə yerləşdirilməsi o deyir Peygamber s.ə.və vəhd səbəbiyləndir. <coughs> yəni bu əhl-i sünnənin ki, ayələrin öz yerləyə yerləşdirilməsi, bu Quran, ə, Quranda, yəni hər bir ayələrin öz surədə yerləşdirilməsi bu Allahdan vəhddir. Və o ki, qaldı ki, Quranın tərkibi isə, yəni 1-ci sonra məsələn Bəqərə, Əl-İmran, Nisa, Məidə bucứ tərkibi isə, düzdür, bəziləri ki, bu da peyğəmbərdən olan, Allahdan olan, lakin peyğəmbər sallallahu əleyhi bunu bildirir və bəzi deyir ki, bu sahabelərdən olan iştikhad idi. Sahabelərin iştikhad idi ki, çünki onlar bilirdilər ki, peyğəmbər sallallahu əleyhi və ki, 7 dənə bir uzuf sual soruş sonra hırda-hırda ancaq düzgün öylər ki, Quranın düzülüşü də ondan sonra aylərin öz yerində gəlməsi də hər sülənin aylərin öz yerində da bu da Allah subhanələ, Peyğəmbərin bir vəhddir Düzünə Allah bir İlhəmiyyə vəhd O da Muhammedin vəhd Peyğəmbər vəhdidir Peyğəmbər vəhdidir Peyğəmbərə gələn vəhdidir gəl gəl Yox, bəzi hallarda ola bilər Çünki Quranda görsən ki, hansı Peyğəmbər haqqında görsən ki o ilham sözü işlənir oncu şeydir. deyirlər ki, bu kitab kitablarda bir baş Allah Təala özü deyirdi. Məncə yanlışdır. Yox, bu kitab həqiqəldə deyirlər ki, yox, məna Allahdan da ləhsə Yox, ailə məsələdir ki, məsəl üçün, töydür zat, tam əmsə qarşı bir amma bu, ondan mani edəmir ki, sən gedərsən, şəmsə töya girməsən də, məsəl üçün gedərsən orada olana, töyini gəsən, yardım edəsən, yaxı kuru edəsən və yaxı şəhər 3 gün ərzində baş çəkəsən, baş savur edəsən, bu, nəsəl üçün maniəsizdir ki, yox, hatunma olmaz, eləməsizdir.